Välkomna till En bra historia, Historikprogrammet som för dig rakt upp i förflutna via studentradion 98,9. Under kommande timme kommer du få lida igenom en diskussion om historiens mest fruktansvärda av straff, nämligen tortyren. För varför kommer det säga att vi plågar och pinar varandra till eländets ända? Vi kommer även få höra en intervju med historikern Björn Åstrand som kommer berätta mer om just hur man definierar tortyr och hur tortyren ser ut i Sverige. Det senare på programmet tar vi även del av en krönika om Iron Maiden. Med mig i studion har jag Jakob, Tim, Taylor, August, Bush, Jungrén samt jaget Erik, Torquemada, Säterva. Vi ska prata om tortyrens historia. Med mig i studion har jag då August, Jungrén, What's up? Och Jakob, Tulin. Älskam. Okej. Jakob är, är ny här, en ny röst i studion mm. eh, Och jaget är då Erik Sedevall eh, Och vi kan väl börja med Ett litet Youtube-klipp här Som jag har plockat fram Av den, den mest vidriga sorten <frior> <frior> Ja, alltså Old Boy var det där, av, av, av regissören, vad hette han nu igen, Park Chan-wook- från 2003, en av mina favoritfilmer skulle jag säga. Vad <laughs> eh. är, <det> <laughs> ja. är det för, fel? Det är det för fel. Vad, vad känner ni? Den spontana, ja. alltså, där tycker jag är riktigt obehagligt. Ja. Nej, Harry, jag... ja, det är skitäckligt. Ni såg inte ja. men han ryckte ut tänderna på en stackars människa. Då. Men i, i hans försvar då, hade de faktiskt stängt in honom i 15 år tror jag, i ett, ett rum och isolerat honom. Så han ville ta ut sin hem där. Och det är väl lite det vi hamnar in också på just tortyren, just vad det betyder. Ordet tortyr kommer från egentligen franskan då och betyder, om jag tar här från nordisk familjebok. Pinade av en annan för att framtvinga av honom bekännelse, så som tilltalad, eller upplysningar, så som vittne. Klumpigt formulerat som vanligt i gammelsvenska... Och definitionen är ju lite vacklande som det historiskt sett sällan hände, alltså inte, inte sällan hände att individer straffades genom tortyr. Det har inte bara varit som en äh, få ut information, det var först mycket senare det egentligen blev ett etablerat begrepp på det viset. Men och ska vi då dra en snabb summering här av egentligen äh, vad tortyren och tortyren i historiskt sett har sett ut? Har denna typ av våld, övervåld eller då tortyr har i en rättslig mening funnits sedan de första civilisationen uppstod och eftersom många civilisationer ville fortsätta bara just civilisationer var det också oerhört viktigt att upprätta vissa regler och lagar som kunde binda samman samhället och dess strukturer. Hårda bestraffningar i syfte att avskräcka var ju därför livsnödvändigt. Och vad vi ser i nästan alla samhällen var att tjuvar bestraffades som hårdast. Detta eftersom egendomen var av högsta betydelse. Hade man egendom så skulle man kunna skatta. Och skatt som ni vet leder till inkomst i samhället. Men med detta sagt ska vi nu lyssna på en intervju då med idéhistoriken Björn Åstrand som har skrivit avhandlingen tortyr och pinligt förhör, våld och tvång i äldre svensk rätt. Han ska även berätta lite mer om tortyrens betydelse i samhället. Jag heter Björn Åstrand och jag är historiker. Jag har ägnat en hel del tid i mitt yrkesliv åt att studera tortyr i den svenska rättshistorien. Och avsikten med det har varit att bättre försöka förstå både människor och samhällen i, i både förfluten tid och i nutiden. Kan du berätta lite om vad din avhandling då, den här tortyr och pinligt förhör, våld och tvång i äldre svensk rätt handlar om och vad du kom fram till? Det här, det här arbetet det, det är ju, går ju igenom lite olika typer av rättskällor. och man kan säga att utgångspunkten det var allmänna frågor kring mänskligt beteende var var gränser vars går gränser för mänskligt beteende har de förändrats över tid vad är det som bestämmer vad är det som avgör om jag kan går våld mot en annan person eller inte. Det är så att ett intresseområde som låg i botten. Mm. Och det var det också så att det finns i rättshistorien en ganska eh, och jag tror ju det är ett allmänt rättsbevekande idag. En sorts idé om att i Sverige har man aldrig använt tortyr. Det är någonting främmande för vår rättstradition och det fanns mycket sånt i litteraturen som pekade på man, man, man höll det högt att det var så att vi hade använt tortyr i svensk rätt. Och jag funderade helt enkelt på om det verkligen kunde vara så. Eller om det kunde vara så att det hade förekommit tortyr. Och om man ska summera egentligen vad jag kom fram till- så kan man väl säga att avhandlingen pekar ju på att- det har förekommit tortyr i svensk rätt. Tortyr har inte varit så att säga någonting- som inte har tillämpats däremot så finns det en uppfattning i rättssystemet om att vi inte tillämpar det man kan möjligtvis tolka det som att rättssystemet eh, åtminstone i sina lägre instanser eh, var mindre väl organiserat eller om man så vill kontrollerat så det kan komma fram i sådana här slumpvisa fall som någon har råkat hitta så kan det komma fram att man faktiskt har eh, helt enkelt spöat upp den som man har misstänkt. Och det är skälet till att den har bekämpat att någonting har hänt. Det här är något, alltså, lite hemlighetsmakeri runt att man, hur man använder tryr, eller, alltså, att Jag Man kan säga att det är hemlighetsmakeri men det är i alla fall något som... Alltså så här, det ingår inte som ett instrument i rättsutövningen. Och, så det sker i någon typ av skymunda. Vi har ett intressant fall på mitten av 1700-talet så blir det en ny trolldomsprocess i Dalarna. Och eh, 12 kvinnor döms för häxeri och eh, de har bekänt och de har liksom eh, allting finns på plats då, då är det också så det som inträffar då är att en eh, uppsatt eh, kvinna från hovet är på genomresa genom bygden hon bara reagerar spontant och säger att men det kan ju inte vara möjligt för, för häxeri och det här trolldoms det finns ju inte så att säga va? det vill säga hon, hon bär upplysningstankarna hon, hon är, det finns direkta kopplingar mellan henne och den tidiga upplysningen i Sverige och eh, genom att hon ifrågasätter det här så blir det också en, en rättslig undersökning hur kom det sig att de här bekände och det här är en fantastisk rättsprocess som slutar med att de här tolv kvinnorna faktiskt får skadestånd av staten. De får upprättelse av okay. skadestånd. För det framkommer då att de har blivit torterade till bekännelse. Och hela processen slutar med att domaren faktiskt går i landsflykt. Och det måste ju vara rätt unikt. Alltså att den faktiskt vänder mot staten på det här sättet. I ja. alltså, ja. utifrån en kvinnlig position. Ja, det är, det är, det är vi kan väl gå vidare lite till, alltså kolla på den historiska synsättet, lite äldre europeisk historia. Vad hade de för synsätt på tortyr, eller hur har tortyr sett ut i dessa samhällen? Om vi går tillbaka till äldre historia, tittar på antiken. Där finns ju olika sätt att förstå eh, vad en människa är utifrån eh, tortyren. Där man har, man har å ena sidan i rätt så har man då kan en, en, en, en, en högt uppsatt person som äger slavar kan då ha rätt att använda tortyr och sådana här saker men det intressanta är ju egentligen att man har uppfattningen om att en, om man använder tortyr mot en, eller på en slav så fungerar det så att det, det vill säga att det den kommer att säga är sant Medan tortyr utav, eh, i andra fall fungerar inte på det viset. Därför att en fri man har en annan typ av i disposition så att säga. Eh, så det finns olika uppfattningar om tortyr som har att göra med om människan har kapacitet att både uthärda smärta och att, så att säga, försvara sin egen sanning då, eller Finns, finns det någon slags klassskillnad alltså i hur man tar emot tortyr? Eller man kan säga att alltså, bruket av tortyr, eh, alltså huruvida man får använda tortyr mot någon, det kan man säga att det har varit ett klassprivilegium under antiken att inte bli torterad. så att säga. Ja, är du högt upp, uppsatt så, så är, är du så att säga, fredad från, från att bli torterad. Då är vi tillbaka här på Studentradio 98.9. Eh, programmet är En bra historia, och vi diskuterar eh, tortyrens historia. Rättare sagt. Eh, och då ska vi gå vidare då och, och ta några exempel av tortyrmetoder. Och mina, mina herrar här som står bredvid mig, Jakob August, har fått ett uppdrag, även jag också, gett mig själv uppdrag att, att ta fram en tortyrmetod som man tycker är tillräckligt förskräckligt att uh, prata om. Nämnvärd. Ja, Precis. nämnvärd. Uh, men uh, Jakob, du kan väl få ja. börja? Ja, jag tittar bland annat på då, en tortyrmetod som kallas för The Rack som jag tror är det mest kända. eller den, Jag tror att allra flesta känner igen det här på svenska är det ju, rätt och slett en sträckbänk som exakt när den börjar användas är lite osäkert. Den har ju förekommit i olika konstellationer genom historien. För det är ganska simpelt. Man binder upp personens handleder bakom ryggen. <laughs> Jag försöker visualisera. Ja, det är en klassiker. Ja, det, vi gillar dina gester som du gör här. Ja, men... Precis. Och eh, man sätter liksom två rep då nere vid benen. Sen sträcker man ut personen då. Ja. Det finns ju någon gammal variant som det är lite sådär mytbildning kring att du gör det med ett par hästar som går åt varsitt håll till exempel. Ja, de har ju sett i filmer bland annat mm. också. Ja, det brukar klistras på mongolerna att de gör det. Ja, sen hur pass liksom om man har några belägg för att det här har förekommit mm. eller inte är lite oklart. Foucault nämner det i sin, sin uh, övervakning och straff. hans hans bok där. Inledande av en fransman som man beskriver det. Ja, det är möjligt. Så finns det då, den rack när den sen blir etablerad som en det är ju bland annat tid och tidig medeltid Det finns uh, på Towern i London en sån här The rack bevarad som användes under Ja, den finns bevarad också, ja ja det är kanske inte säkert den är varad, men den användes på Tower då som bestraffningsmetod. Där eh, någon eh, jesuitpräst som bestraffades då under Tudor eran ja. under här 1908. Ska ha blitt. Jag tror han, eh, han blev så illaderann av den här metoden att sen när han då skulle in i rätten igen, då kunde han inte höja sin hand för att svära ed på Bibeln. <laughs> För att den var liksom deformerad. Men, men, men det här dör man inte av, eller hur? Utan det gör Nej. bara jävligt ont och så får man fram en bekännelse. Det gör fruktansvärt ont. Och det är inte säkert att man kanske är ute efter en bekännelse. Det kan vara så att nu vill man bara att personen ska få väldigt ont. Och man dör inte, men man fick väldigt ofta permanenta skador för livet. Det armar gick ur led och muskler. Det står beskrivet av den här, liksom att man hör verkligen hur det klickar till högt. Mm, när liksom lederna och nerver går av och sånt här. Och muskler som... Det är i två delar, och det är liksom, och du repar det aldrig. Om du tänker 14-15-talet, hade du någon läkarvård som kunde sätta ihop det efter något där nej. Var du berättigad till det som strafffång? Knappast. Man vet ju också de här de så alltså bara knäcka fingret låter ju rätt högt. Ja. Man kan ju tänka då hur ben och armar Det sånt. sägs ju att det ska höras i hela gymnastiksalen när en härlscena går av till ja. exempel. Hade du något mer? Äh, ja, jag, har, jag har ett par stycken här faktiskt. Ja. Vi har ju den här The Inquisitional Chair. Då, ja. Som jag då namnet antyder att den användes av Inquisitionen. Det har funnits i flera varianter. Det finns en be, sån här stol bevarad på museum i italiensk stad som jag inte kunde namnet på. San Gimigiano. Tack. <laughs> Där finns en sån här stol då. Det är, det är liksom en van, ett vanligt högsäte fast med 1300 spikar. På sätet, på ryggen, på armstöden och mm. även eh, nere på liksom, vid stolsbenen. De är trubbiga antar jag, spikarna. De är, ganska, de är lagom trubbiga så att det gör ont men du dör inte. Det är samma metod här. Mm. Tortyr är ju inte tänkt att du ska dö av. Så här satt man då, man fick sina armar fastsatta. Man fick även en sorts anordning över bröstet man trycktes in. Ja, man trycktes ner, ja. ja oftast var det ju så. Man band även fast fötterna så de trycktes mot storspenen som också hade spikar. Okej, och du då August, hade du någon... Eh... Hemskt vi har rutymetod. ju den här, det är en engelsk rutymetod, alltså hängd, dragen och kvartad eller fyrdelad hanged drawn and quartered som man då tog fram i England, nu ska vi se vad vi har 1241 det är nämligen så att då fångade man piraten William Morris och han hade ju varit så vidrig så att han behövde ett särskilt straff <här> liksom. han hade gjort så pass Typisk. mycket så att det räckte inte att bara avrätta killen Uh, mm. Så då drar man, då fram, man från fängelset fram till själva avrättningspatsen. Då ska man dra sig efter en häst i en träställning. Det är väl liksom för skull. Mm. Uh, Sen ska man då hängas till man blir medvetslös. Man ska inte dö av hängningen. Sen när man då vaknar upp från hängningen så skär man av själva penis och skär upp äh, äh, magen så att inälvorna ramlar ut. Så ska man då kasta det lite, man måste vara rätt snabb va? För man måste kasta det på elden. Så att det sista man ser i livet är när ens äh, inälvor och penis brinner helt enkelt. Och nu ska vi höra en krönik av August Junggren om Iron Maiden. Men frågan är om man pratar om rock eller tortyr. Iron Maiden funderar över The evil that men do Eller önskan som män gör I denna krönika tänkte jag lite snabbt Prata om just Iron Maiden Inte bandet Utan tortyrredskapet På svenska järnjungfrun Eller järnmön Vad är då en järnjungfru För något Föreställ dig en vanlig likkista Lite större och ståendes Kistan har två dörrar på insidan av dörrarna sitter sydvassa spikar. Dessa går att skjuta fram och tillbaka. Tänk dig vidare att du blir inputtad i kistan och dina fångvaktar långsamt börjar stänga dörrarna. Men du tar ingen skada ännu. Dina vakter öppnar dörren igen för att justera pikarna. De ser nu till så att ingen av dina vitala organ kommer att träffas. Först när de är säkra på detta drar de igen dörrarna. Du är en fast naglad i järnjungfrun. Mm. Järnjungfrun är en av de mer bizarra och skräckinjagande tortyrredskapen. Historiker har tvistat om hur utbrett användningen av detta redskap var och sanningen är att det nog aldrig var särskilt utbrett. När den väl användes måste det ändå anses vara en av de mest grymma sätten att dö på. Det finns historiska bevis för att en tysk smed överlagt, överlevt tre dygn i en järnjungfru innan han till sist avled av en blodförlust. Studentradio 98.9, programmet En bra historia. Eh, och vi har pratat om tortyr. Vi var inne på tortyrredskap eh, specifikt. Och då nämnde vi bland annat eh, sträckbänken den spanska stolen då lite översättning och eh, hängdragningen och eh, August också skulle fylla på med kvarteringen ja, jag, jag glömde ju liksom den sista delen, när man, när man är död då, så ska man ju kvartas eller quard som det heter i, på ursprungsspråket, man, man ska delas i fyra delar helt enkelt, när man väl är själva liket, så att man kan, då kan man skicka ut de olika delarna till olika städer eller till olika torg, så här, så, som ett avskräckande exempel, det är det sista ja, absurda till det här, väldigt viktigt och jag ska också ta den här bronskyren eller mässingkyren. Eh, också ett tortyrredskap. Eh, jag skulle ändå säga att den är eh, självutnämnd vinnare i den här kategorin. Eh, när det kommer till det här just eh, tortyrredskapet. Och det går ut helt enkelt på att man placerar en människa i en ihålig tjur gjord av ja, då, brons. Och därefter stänger du locket och börjar elda under tjuren. Skriken från den här nu sakta men säkert smältande människan ska även ha använts i ytterligare hemska dimensioner genom ett, genom ett system vilket omvandlar skriket till att låta som en tjur. Uh, och det här finns då om, väldigt omtalade tortyrredskap uh, och det är osäkert om det ens används. Det kan mycket väl vara en myt likt många andra tortyrredskap. sägs det inte att man använde bronstjuren som någon sorts underhållning i antika Grekland eller Romariket så här för att att typ galna kejsare ska ha kört den här metoden för att underhålla sina middagsgäster ungefär som ner och bränt kristna levande som facklor ja, det... jag har hört en variant att man liksom satt och åt middag och hörde när någon stackare låg och skrek i den här bronsuren bara för att ta det till ytterligare en sjuk dimension ja, liksom. det är inte helt omöjligt heller För det, det finns ju den mest kända berättelsen är om den här tyrannen då Palaris som sägs ha liksom fått den här, konstruerade den här bronschuren, och sen efter den här, han som skulpterade den bronschuren, så hade tyrannen kastat in honom i den här bronschuren och eldat på då Men ja, det, det kan jag ju känna, det var ju lika bra för den här killen är ju uppenbarligen psykotisk, så han, då, jag kan känna att det är skönt ja. att han ändå fick det slutet verkligen Tyrant's doing tyranny. Perhaps it wouldn't have displeased him, om mm. man säger så. Men det kan ju också vara en berättelse om den största douchebaggen. Alltså kasta in skulptören och skaparen. Men, <laughs> eh, och det här är också... Metalldonet också har nämnts i Pindaros-dikter bland annat. Där de berättar om det här eh, tortyrrättskapet. Och sen har jag även berättelser om romare som har berättat ett kristna anhängare. Genom den här tortyrens makapär. Eh, men då, vi, vi ska ju försöka binda ihop säcken här. Och inte bara sitta och nämna mm. exempel mer. Och varför just man torterade människor på det här vidarevärdiga sättet? Det fanns direkta korrelationer mellan makt och straff. Alltså tidiga statsbindningar hade varken resurser eller legitimitet att inrätta hårda straff. Utan då var det istället upp till släkten själva att avgöra despiter. Så det var egentligen först staten fick mer makt som ett slags våldsmonopol kunde utveckla sig. Alltså rätten till att använda våld för att straffa brottslingar. Och vad vi ser bland exemplen är ju just att det värsta tortyrhistorierna kommer från de mäktiga centraliserade staterna. Bland annat antiken, romarriket och högmedeltiden. Och jag pratade med Björn Åstrand om just detta. Att staten på sätt och vis skapar en slags in institutionaliserad avhumanisering av brottslingar. Det var alltså nödvändigt att skilja människan från brottslingen så samhället kunde legitimera tortyren. Paul Friedland, som har skrivit lite om tortyren också, var också inne på detta när han undersökte dagböcker om hur människor upplevde offentliga avrättningar. Då var det den originella tanken i en statlig mening att förebygga brott genom, att, genom en skrämseltaktik. Vilket delvis var effektivt genom att sprida myter om hemska tortyrinstrument. Men också genom att ge lite av en show till samhället i offentliga avrättningar. Och tortyren blev då ett förkroppsligande, förkroppsligande på sätt och vis att rättvisan hade skipats. Det var i slutet av 1700-talet som de här började försvinna, de här tortyrredskapen, mer och mer. För då började man få en mer humanistisk syn på människor. Man började liksom breda ut klasserna. Förut var det ju väldigt eh, låga klasser som ofta straffades. Brottslingar blev ju liksom sedda som djur i stort sett. Nej, på då är det ju underhållning i ja, det ja, skulle även vara, alltså, som du var inne på August där, avskräckande. Att, alltså det fanns också en variant att du skulle eh, enligt den här boken så vi har du då att till döden, att att straffet du fick skulle på något sätt motsvara det brott du hade gjort mm. därför var ofta få handen av huggen och sånt där alltså. det, och det, det är ja. den här klassiska medeltida ja. öga för öga Precis. <laughs> det, det finns extremt återigen i den här boken att Dömas i döden väldigt, såg jag väldigt långa haranger om och du gjort ett bestialiskt mord mm. så skulle du också avrättas på ett väldigt bestialiskt sätt att du skulle stympas flera gånger och få revbenen och knäna krossade och allt vad det var Innan du slut skulle dö långsamt. Välkommen tillbaka till en bra historia på Studentradion 98,9. Där vi diskuterar tortyrens historia. Och vi var inne då väl lite på tortyrmetoder, rättare sagt. Vi, vi kör väl en gång en, en, en, en liten snabb runda här. Det är jag, Erik Sedervall, August Junggren och Jakob Tolin. Och du Jakob... Eh, jag arbetar aktivt inom Amnesty. Ja, det stämmer. Och de har väl en, en, en historia med tortyr ja, <laughs> på Amnesty, det positiva sättet. På det positiva sättet. Ja, mm. Amnesty grundades 1961 och är världens största människorättsorganisation och jobbar då för mänskliga rättigheter. Och Amnesty har ju sedan ja, ungefär i 50, 50 års tid jobbat emot tortyr och man har försökt man har arbetat för att på information om tortyr i världen vilka länder torterar, hur mycket man torterar och man arbetar aktivt emot det. Genom att försöka då pressa regeringar till att slopa lagar som innebär att man får tortera sina medborgare. Att utreda brott i fängelser och dylikt. Och att även då granska utifrån liksom, vad är det? länder brukar inte stolt stoltsera med att man torterar människor det av förklarliga Nej, <laughs> Inget att tänka på. de ser vi på historiskt sett, och vi har ju en period av till exempel när Östblocket fortfarande är väldigt massivt intakt. Alltså att, och även vi har alla de här diktaturerna i Sydamerika med mera, där det sker fruktansvärda övergrepp. Och det är precis som tortyren var förr i tiden, det är ju fortfarande det här att hålla människor i schack, att sprida skräck. Och om man då vet att tortyr pågår i fängelsen, att du kan gripas av polisen och torteras, men du vet inte när och du vet inte hur det kommer ske och sådär. Det har ju en psykisk effekt också. Mm. Men det är tyvärr så att väldigt mycket tortyr, även om de kanske inte har bronskurar idag, och det är ju likt, så är det ungefär det är över 40 länder i världen används fortfarande elchocker. Uh, ytterligare över 40 använder sig av att man hänger upp människor någon mening Antingen upp och ner eller att man hänger dem liksom i handlederna Och sådär, det är inte så jäkla skönt att hänga i handleder, i handbojor i ett par timmar Nej. Ganska så snabbt så blodet slutar fröda upp i händerna Man får, känner skuldebladen liksom, går ur led med mera Och man uh, tappar andningen eller svimmar Det här har förekommit på Guantanamo Bay till exempel Ja, har inte det också blivit så här att en slags förståelse nu, efter att man har kollat igenom alla de här eh, tortyrmetoderna och sånt, att det faktiskt inte gör så mycket? Alltså, man, man får inte ut Nej. så mycket information. Alltså, syftet med tortyr idag är ju, det, finns, det förekommer ju bland annat till exempel Saudiarabien, att man ska bestraffa någon för att man har, man har kvar lagar som medeltiden. Eh, och det, är så här, det kan ju vara som, som vi har nu faktiskt ett fall med Raif Badawi. En ung bloggare i Saudiarabien som piskas offentligt. Han har dömts till tusen piska på tio års fängelse enbart för blogginlägg. Mm. Så att jag rekommenderar ju folk att gå med i Amnesty om ni vill stödja raf mm. och tusentals andra världen över. Men så att det finns en del länder som har det här tänket fortfarande att man ska avskräcka, man ska prygla människor som gör fel. Men väldigt många länder går det ju på att skrämma. Ja. Och det går det upp ju på att många gånger att tvinga fram bekännelser. Men det, och det är väl lite som den här också har blivit... Så eh, spritt nu det här med Bush-administrationen vid ja, 9-11. Det, det som har skett är att eh, tortyr varandra, så det finns ju väl kan man säga ett konsensus inom FN om jag inte misstar mig att tortyr är dåligt. Mm. Och man ska jobba emot det. Men eh, när krig mot terrorismen då när George Bush förklarade krig mot terrorismen på 2000-talet så godkände man återigen vissa användningar av tortyr. Ja. Vilket gjorde att många länder som allierade med USA kunde bara säga, om det var bra och så grep man människor som var politiskt oppositionella och sa, äh, de är terrorister. Och så höll man dem i fängelse och torterade dem. Och det var ju såklart att det här är inga terrorister. Men det blev väldigt svårt att liksom komma åt dem då. Ah. Underbara Patriot Act. Precis. Ja, och som Amnesty har du konstaterat många andra att tortyr funkar inte. Nej. Människor erkänner precis vad som helst för att slippa smärta. Så att det har bara blivit att man bara misstänkt ännu fler ah. på grund av att du griper en person som kanske är terrorist. Torterar honom i ett par dagar. Och då kommer han berätta precis vad som helst. Det finns ingen som helst rättssäkerhet i det här. Du griper inte fler brottslingar och kriminella genom att tortera dem, den saken är klar. Nej, det är väl mer effektivt om en skicklig förhörningsperson. Ja, alltså det är, ju... <laughs> det är så man ska få ut er känsla. Inte genom att eh, hänga upp folk i <laughs> händerna. Men också finns det väl en, en just definitionsfråga ofta när det kommer till tortyr. Att man försöker undvika just den. Alltså att man, man kan komma undan rätt mycket. Man kan fortfarande tortera människor i en, liksom en konkret mening. Att man utsätter dem för våld, övervåld och sånt. Men man, man fortfarande inte kallar det för tortyr. Och det är väl lite så här Bush administrationen, vad jag vet i alla fall, har fungerat. Ja, jag är lite osäker på hur man la upp det här. Jag tror det är ganska vakt hur man beskrev det. Man tar... Det står nog så här, man kan typ, vi kan typ isch använda lite tortyr. Alltså det var så här, jag tror att det var att man gick med på waterboardingen och sånt här. Jag, jag, ska inte, jag ska inte säga att jag vet säkert. Nej. Men det var några sådana här kryphål man gjorde som så indirekt godkände vissa använder av tortyr. Alltså problemet med Guantanamo Bay är också att de så sitter där, det gäller, där gäller ju inte amerikansk lag. Så därför får du ingen rätt till advokat och liknande. Alltså människor bara hålls där. Ja. På ett sätt som inte är juridiskt möjligt att göra i USA egentligen. Och jag tycker vi avslutar med den, den hemska punkten. Och för vi måste nog tacka för oss för det här ja. programmet. Och då har vi pratat om tortyrens historia och redskapen. Och problematiserat lite om definitionen kring tortyr. Och vilken roll den har haft i samhället. Men då får jag tacka August, Jakob... Och tacka mig själv också. Jag har er... jobbat till Jag har jobbat Tack så mycket. Vad ja. Ja, tack själv.